Вътрешни сили Беседа от учителя държа на общия окултен клас на 12 октомври 1932 г. в София Ще прочита втора глава от второ послание към Тимотея Животът има две страни външна и вътрешна Външната страна е изложена на постоянни промени. Формите на външния живот обаче са божествени. Друг е въпросът за уния форми, които се менят като костюмите на човек. Като мени костюмите си. Човек иска да се хареса на хората. Каквото принасят хубавите дрехи на човек. И те носят някакво благо. Но животът. Не е в това благо. Някой не обръща внимание на външността си, но това е неразбиране на живота. И като се облича добре, и като не се облича добре, човек все иска да обърне внимание на хората, но по различни начини. Богатият иска да обърне внимание с богатството си, а бедният с бедността си. Болният иска да обърне внимание с болестта си, а здравия със здравето си. Чуйте болния, как усърдно говори за болестта си като проповедник. В този смисъл болният проповядва повече, отколкото здравия. И тъй. Човек трябва да разбира както външната, така и вътрешната страна на живота. Казваш. Родил съм се, трябва да живея. Не е така. Родил си се и разумно трябва да живееш. Това е все едно някой да те пита, вярваш ли в креста или не вярваш. Казваш, вярвам. Мислиш ли че с това се свършва въпросът? Това е все едно да те питат, обичаш ли музиката. Отговаряш. Обичам музиката. Пееш ли? Пея. Обичаш музиката, обичаш пеенето, но нищо не си направил. Това е външната страна на нещата. Ще вярваш и ще прилагаш вярата. Ще говориш за музиката и ще я прилагаш. Ако не прилагаш, само ще си внушаваш, че си вярваш, че си музикален и тъй нататък. Но ако те накарат да изпееш или да изфириш нещо, сам няма да се харесаш. Ако трябва да приложиш вярата си, сам не си вярваш. Помнете, докато живеете на земята, вие сте под контрола на друго съзнание. Както кръкът и ръката не са свободни да действат както искат, така и твоето съзнание е под контрола на висшето съзнание. Ръката, кръкът и всички останали органи на човешкото тяло представляват сбор от живи разумни клетки, които се подчиняват на човешкото съзнание, а човекът на божественото съзнание. Една разумна душа управлява всички клетки. Ето защо казваш на ръката си да се движи и тя се движи. Казваш на кръка си да, да ходи и той ходи. Ще кажеш, че това са механически процеси. Не. Това е разумно подчиняване. Някога заповядаш нещо на ръката си, но тя не се подчинява. Това се случва и с убежденията. Някога в съзнанието на човека се наслояват толкова много убеждения и възгледи, че дохожда до състояние на инертност. Нищо не иска да прави. Щом се освободи от това наслояване, той е готов да се моли. Да благодари на Бог. Питам. Какво ще правиш, ако си чиновник? Можеш ли да не отидеш на работа под предлог, че си не разположя? Ще ти кажат, щом си неразположен, друг ще те замести. И християнинът може да каже, че не е разположен, че, мож, че не може да се моли, не може да прави добро. Но това не го извинява. Ако и ученикът е неразположен и не учи, ще остане назад от другарите си. Той казва... Не разбирам този предмет. Ще учиш. Сегашните хора говорят за свобода, но и те не я разбират. С тази свобода никой не може да влезе в Царството Божие. Аз не харесвам и вашата свобода. Така не се служи на Бога. Какво служене е това, когато нямате страх от Бога и уважение към ближните си? Днес и млади и стари са на един ум. Мислите, че и аз ще бъда на вашия ум. Един ден ще ви оставя сами да се занимавате в школата. Ще се разправяте кой е по-близо до мене и кой е по-далеч. Близо до мене е само оня, който изпълнява Божията воля. Като останете сами друг учител ще търсите ако той може да ви предаде идеите правилно, добре. Защо изпадате в заблуждение? Защото умът ви е пълен с непотребни неща. Седиш на едно място и си недоволен, дипсва ти нещо. Друг проповядва, но не от любов, а от щеславие. Какво можеш да разбереш от този проповедник? Представете си, че пред вас са изложени няколко кубове. Учила си 10 години, какво разбираш от тях? Има математици, които не разбират вътрешния смисъл на куба. Ще кажете, че вие разбирате това тяло. Разбирате го, но по вашему. Морални сте по вашему, добри сте по вашему. Питате. Защо днес учителят говори така? Защото вие постъпвате така? Като ви наблюдавам, виждам, че нито гледането ви, нито движенията ви, нито сядането ви, нищо не е както трябва. Срещнем и някой и си придаде вид на оскърбен. Не е вярно това. Друг се представя за много учен и това не е вярно. Трети се представя за смирен и това не е вярно. Аз зная кой какво крие вътре в себе си. Не мислете, че можете да ме заблудите. Никой не може да ме заблуди. Пътят по който вървите, нищо не може да ви предаде ако този път нищо не се постига. Човек трябва да бъде искрен към себе си. Само така той ще може да служи на Бога. Ще кажете, че много съм ви проповядвал, много знания съм ви дал. Не е лошо това. Лошо е ако с тези знания вие се възгордеете и помислите, че всичко знаете. Като знаете много, изпейте една песен. Ако задоволиш хората, добре пееш. Не се заблуждавайте. Не се поддавайте на много учители. Казвате, че аз съм говорил нещо. Всъщност, вашите учители са говорили това. Не ми приписвайте това, което не съм казвал. Освободете се от чуждите обявления. Често някои ме запитват дали са напреднали в духовния път. Нищо не отговарям. Но изваждам термометъра и меря температурата. Ако топлината ви се е увеличила, добре сте. Ако не се е увеличила, не сте добре. Докато живеете в заблуждение, никакво добро не ви чака. Ще остареете, ще умрете, ще ви погребат и след това Поп ще пее на гроба ви, да прости Бог греховете ви. След време всички ще ви забравят. Какъв смисъл има тогава живота? Това показва, че връзката между хората се прекъсва. Такива са отношенията между гостилничарият и неговите клиенти. Докато тенжерите са пълни, гостилницата се посещава. Щом тенжерите се изпразнят, няма гостилница, няма и посетители. Това е външно разбиране, което не почива на никаква основа. Вие сами разрушавате основата, на която сте стъпили. Старите казват, че младите не живеят както трябва. Как живеят старите? Според мене и те живеят като младите, но се прикриват. Аз не се интересувам как живеете. Не се занимавам с това. Казвам, не можете да угодите на Бога, ако не изпълнявате Неговата воля. Не е въпрос дали се обичате или не и как се обичате. Важно е да водите чист живот. Това се иска от всички. Като се ръкуваш да знаеш как да се ръкуваш. Който се ръкува с тебе да остане доволен. Като говориш с някого първо той да остане доволен от разговора. Изкуство е да задоволиш човек. Преди години имаше един брат, който бягаше от упражненията. Щом се започваха упражненията, той веднага бягаше. Защо? Не могъл да взима участие в тях. Може или не може да взима участие. Той трябва да стои да гледа как другите правят упражненията. Никой човек не е самостоятелен. Хората си влияят едни и други, особено в злото. Някой не слуша мене, че ваше ще слуша. Как така? Вие се групирате в общества и философствате. Вместо да създавате, разрушавате. Ако е се разрушаване, и аз мога да руша. Всеки може да разрушава. В това отношение всички хора са майстори. Аз мога в един момент да ви разпръсна като пилци, но какво ще придобия с това? Всеки може да запали една къща, всеки може да пусне една дума като запалителен фитил между хората, но какво ще постигне с това? Еди, коя си млада сестра не върви в правия път? Старата върви ли? Докато имате такива разбирания, и младите, и старите ще постигнат толкова, колкото и апостолите на своето време. Те очакваха да дойде Царството Божие на земята, Христос да стане цар. Очакванията им не се сбъднаха. Един ден останаха сами и трябваше да проповядват, да бъдат гонени и преследвани. В края на краищата те придобиха нещо ново. Днес едва ли ще се намерят 12 апостоли? Духът слезе надвън на 10 апостоли. Дали ще слезе над вас? Не се знае. Христос казва, ще изпратя духът си да препъдва във вас. За да придобиете Христовия дух, вие трябва да се проникнете от желанието на да вършите волята Божия всеки момент. Някой мисли, че като се помоли един път, повече не трябва. Казано е, постоянно се молете. Това не значи да насочиш ума си към едно и също нещо, да изпаднеш в еднообразие. За да бъде мисълта ви чиста, умът ви трябва да бъде насочен към възвишения свят. Влезе ли една нечиста мисъл във ваше ум, вие попадате в дисхармонията или в дисонанса на живота. Един неверен нечист тон нарушава цялата хармония. Следователно, всеки дисонанс трябва или да се изхвърли навън, или да се изправи. Опитвал ли си да живееш по Бог? Казваш, не разбирам как трябва да живея по Бог. Не зная кой е правия път. Не зная какво да правя. Ще дишаш, ще мислиш, ще чувстваш, ще работиш, ще ядеш и пиеш, но всяко нещо да бъде на своето място. Не влагай нищо непотребно в мислите и в чувствата си. Всичко непотребно внася смутин чистота в човека. Ако се стремя да привличам Хората, за да ми създадат удобство, да се грижат за мене, да ме разхождат с такси и вайтони. Аз съм човек от старата култура. Това и царете имат, но аз не съм дошъл да ставам цар. Моята мисия е съвсем друга. Следователно, и вашата мисия не е да ставате големци. Запитайте се до дей сте дошли? Помолете се на Бога и вижте дали молитвата ви ще бъде прият. Ако не се приеме, има нещо криво в живота ви. Същото се отнася и до мене. Ако молитвата ми не се приема, има нещо криво, неправилно в моя живот. А знае защо човек някога не успява. Защо се развръщава. Никой дявол не може да ме излъжи и съблазни. Аз познавам намеренията му. Слушам, някоя сестра говори с един брат любезно, меко. Казва, че сърцето й е запалено, гори от любов. Запалено е сърцето й, но не от Бога. Друг е запалил нейното сърце. Тази сестра се нуждае от хляпа, не от пасти. Глябате от Бога. А пастите са човешко изобретени. Една сестра се оплаква, че очите ѝ се зачервявали. Питаше ме ми какво да прави да се махне тази червенина? Посъветвах я да се подложи на житен режим. Всеки ден да яде само по 100 грама сурово жито. Тя изпълни режима. Десет дена яде сурово жито и червенината на очите й се махна. Също тя започна да мисли и разсъждава по-добре. Сега и на вас казвам: Приложете режима на любовта във всекидневния си живот. Не е въпрос да се прославите чрез любовта, но тя трябва да бъде вашия естествен живот. Щом приложиш любовта, всички ще те обичат. Дето е любовта, там е силата. Казано е, сине мой, дай ми сърцето си. Значи сърцето принадлежи само на Бог. Никой няма право да влезе в твоето сърце, нито ти имаш право да влезеш в сърцето на когото и да е. Никой няма право да влиза в твой ум и в твоята воля, нито ти имаш право да влизаш в чуждия ум и чуждата воля. Божественото трябва да царува в човешкия ум, в човешкото сърце и в човешката воля. Стремим се и ние, искаме да постигнем нещо. Вие се стремите, имате добри желания, но не мислете, че сте постигнали всичко. Трябва да учите и да работите. Ето, и аз съм дошъл между вас да уча да придобия нещо. Като придобия това, за което съм дошъл, ще отида на друго място. Какво правиш, като видиш чинията си пълна? Нахранваш се и оставаш на страна, за да свършиш друга работа. След време, пак ще се върнеш към пълната чиния. Казвате, учителят ще ни остави. Не е въпрос за оставяне. Въпросът е да разберете понятието близост. Божията любов създава условия за близост. Дето има любов. Там хората са близки. Дето любовта отсъства, там никаква близост не съществува. Ако имаш любов, всичко можеш да постигнеш. Без любов нищо не се постига. Казваш, че нещо ти е тежко, мъчно ти е. Търсиш причината вън или вътре в себе си, но не можеш да я намериш. Причината си крие в натрупване на излишни вещества в мозъка, в белите дробове или в стомаха. Тези вещества не се поддават на никаква обработка. Ако в малкият ти мозък се натрупа излишна материя, от сутрин до вечер ти ще можеш, ти ще мислиш за удоволствие и жени. Щом се освободиш от тази материя, ти ще гледаш на жената като на сестра. Знаеш ли какво нещо е мъжът и какво жената? Аз гледам на човешкото тяло като на свещен дом, в който душата живее. Като влезеш в този дом, ти ще изчистиш обувките си, ще ги събуеш и така ще влезеш. Какво ще стане, ако влезеш с кални обувки? Кълта ще проникне в очите, в носа, в устата ти. Ако не разбираш какво представлява този дом, Искаш да го пипнеш от там, да се докоснеш до него. Казваш. Зависи кой ще се докосне. Това е лицемерие. Често и на мене ми целуват ръка. Трябва да кажа, че ми е приятно едни да ми целуват ръка, а за други ми е неприятно. Ако днес си нечист, за утре ще се изчистиш. Душата трябва да се изчисти от наслоената върху нея кал. Не се чисти лесно тази кал. Звекове се е наслоявала. Знание е нужно за това. Какво се постига със знанието? Ако сега ви говоря с висок тон, какво означава това? Имам някаква цел. И музикантът да взема високи и ниски тонове. Някога пее форте, някога пияно. Кога? Каква е целта му? Има някаква цел. Ако някой е далеч от тебе, ще му говориш високо, ако е близо до тебе. Ще говориш тихо. На културния и на музикалния човек ще пееш тихо. На некултурния и немузикалния човек ще пееш високо. Това е външната страна на живота. Изобщо външната, физическата страна представлява завършен процес. Тя е неподатлива материя, наслоена енергия. Когато едно същество от божествения свят има нужда от материя, от която да създаде някаква форма, то слиза на физическия свят, т.е склада на божествената енергия. Тук той изучава законите на енергията, от която изработва известна форма. Малко материя и енергия му трябват, но за да ги събере, то прекарва на Земята 50-60 години. Така и търговецът, за да реализира своята мисъл, купува и продава сток. Ако една мисъл или едно, или едно чувство не се облекат в съответна форма, те остават недостъпни за човека. От отделните части вишите същества създават формите. От какво е съставена правата линия? От множество точки. От какво е съставена плоскостта? От какво е съставен кубът? От безброй плоскости. Когато линията се продължава, това показва, че плоскостта се разлага. Когато линията се скъсява, частите на плоскостта се съединяват. Когато плоскостта се увеличава, тялото се разлага. Когато плоскостта се намалява, частите на тялото се съединяват. Питате какво се крие в плоскостта? Голямо количество сили. Ако прекараме тези сили през едноизмерния свят, ще получим безкрайно дълга права линия. Ако скъсим тази линия, отново ще образуваме плоскост. Ограничим ли плоскостта, ще образуваме куб. Ограничим ли куба, ще образуваме четириизмерно тяло, тесарак. И обратно. Щом намалим тесаракта, образуваме куп, щом намалим хуба образуваме плоскост. Тази наука, приложена в живота, означава когато силите на ума се увеличават, силите на тялото се намаляват. Когато се увеличават силите на чувствата, намаляват се силите на волята. Значи, между ума, сърцето и волята има известно отношение. Ако волята е много силна, намалява се дейността на ума и на сърцето. Ако разумната воля е най-високата проява на човека, има смисъл да се намали дейността на ума и на сърцето. И тъй. В природата става пренасяне на енергиите от едно място на друго. Като се храни, човек придобива енергия, която пренася в умствения и сърдечния свят. Мислите и чувствата са материал за човешката душа. Без тях тя не може да се развива, не може да се прояви. Хората искат да работят, за да угодят на близките си, да угодят и на Бога. Също те искат и друго нещо. Жената, например, иска да се хареса на мъжа или на приятеля си. Това желание е на място, но ако човек не разбира закона, сам ще се спъне. Същото се отнася и до мъжа. Той иска да се хареса на жената или на приятелката си. Ако онзи, на когато искате да се харесате, стои по-високо от вас в умствено и морално отношение, вие се подигате. Ако стои по-низко от вас, понижавате се. За да се повдига, човек трябва да желае да се хареса на Бога. Той пък ще бъде справедлив към човека. При всички условия на вашия живот, като грешите и като правите добро, Бог всякога е постъпвал абсолютно справедливо към вас. Това ви радва. Като знаете това, не бързайте да се произнасяте за нещата. Не правете бързи заключения. Какво ще ми говорят за планината, когато аз съм бил там? Какво ще ми говорят за този или за он си, когато аз ги зная по-добре от тях? Каквото и да ми се говори за някого. Аз не се влияя от думите му. Познавам човека много добре. Аз познавам работите добре. Че този брат бил лош или добър, това не ми е чудно. Аз зная причината за всичко. Зная пъти, по който е минал той. Един човек може да изпълнява службата на стражар, друг на учител, на свещеник или друга работа. Важно е да изпълнява волята Божия и да учи. Да придобива знания. Казвате, Учителят знае всичко. Това е заблуждение. Ако се мисли това, така, това подразбира, че има неща, които още не са направени. Ако стане нещата да се правят от сега нататък, всичко е свършено с нас. Бог е създал цялата вселена. Всичко живо е Божие творение. Сега той само поддържа онова, което е създал. Следователно, след него никой нищо не може да направи. Задачата на всеки човек е да изучава създаденото. Някои идат при мене да научат нещо. Те говорят за хиромантия, за тайни науки, искат да погледнат линиите на ръката ми, да видят какво е написано там. Понеже те имат лоши линии на ръцете си, искат да видят дали и аз ги имам, да кажат, че и аз съм като тях. Това са аномалии, патологически прояви. Слабостите, злото, грехът са дошли отвън. Те са вметнати, чужди неща. Те нямат нищо общо с човека и с неговото съзнание. Както гвоздият се забива в дъската, така и лошата мисъл може да се наложи на човешкия ум. Знание е нужно за да се извади гвоздя. Един млад брат ми разказваше една своя опитност. Казваше ми, много му ми съм срещал, се красиви, но нито една от тях не ми направи впечатление. Един ден срещнах една черна грозна мума. Чудно нещо. Тя ми спря вниманието. Колкото пъти я срещах, все се смущава. Казвам. Тази мума е проводник на сили от невидимия свят, чрез които искам, искат да те спънат. Това са чужди и чувства, които се натрапват отвън. Една сестра ми казваше за един брат. Учителю, обичам този брат. Няма ли нищо лошо в това, но запитай се откъде иде тази любов? От Бога или от друго място? И той ми обича. Това е въпрос. Ти си въобразяваш, че те обича. Същност той мисли за друг. Можеш ли да го обичаш без да искаш нещо от него? Обичай го и желай той да се повдига, да стане учен, богат, красив, без да искаш да се жени за него. Това наричам любов. Да мислиш как да му сложиш кем и да го управляваш, това не е любов. Ако е така, съжалявам, че съм говорил толкова много за любовта. Според мен е любовта е отношение между възвишени души. Свещено нещо е любовта. Като се говори за нея, тя се опетнява. По-добре е хората да си грешат, отколкото да им говорят за любовта и да я опетняват. Аз говоря на някого за любовта, а той мисли за симпатията си. Помни, никога не можеш да владееш една душа. Временно можеш да я обсебиш, както животно, но един ден тя ще се освободи от тебе и ще се върне при Бог. Душата излиза от Бога и се връща при Него. Като замине тази душа, ти ще страдаш, че не си поступил с нея както трябва. Сега аз не искам да се ровя във вашите грехове. Радвам се на вашите добродетели, а грековете ви оставям на страна. Те са резултат на вашите криви разбирания за любовта. Един брат се ръкувал с една сестра и стиснал ръката и по-силно, отколкото трябва. Тя е недоволна и се оплаква от него. Братът казва, че направил това от любов. Каква любов е тази? Сестрата трябва да бъде готова да му каже, братко... Бог не иска така ръцете на хората да ги стиска. Втори път не си позволявай да стискаш ръката ми. Какво прави сестрата? От една страна се възмущава от брата, от друга страна му се усмихва, пали сърцето му. Един ден е сериозна, а на другия ден се усмихва. Това е лицемерие. Едно поведение трябва да има човек. Ако се представяш такъв, какъвто не си, ти сам ще се усъгадиш. Това е лъжа. Ще се представяш такъв, какъвто си. Тогава и хората ще имат същите отношения. Искрени трябва да бъдете. Какво по-хубаво от това да видиш на Божието лице изразено доволство или недоволство от тебе? Бог нищо не казва, но ти четеш по Неговото лице и изправяш живота си. Тогава лицето ти се озарява от божествената светлина. Това значи да се подмлади човек. Аз мога да ви подмладя, но това е още опасно. Когато и да подмладя, ще се забрави и увлече в света. Ако направи някого велик музикант и то ще се увлече в света. Малко хора използват красотата, младостта и дарбите си за полза на човечеството. Повечето се спъват от своите дарби и от благата, които им се дават. Има смисъл да бъдеш млад и красив, но ако с това повдигаш окръжаващите. Не можеш ли да направиш това? По-добре си върви в естествения път на живота. Сега вие искате да знаете защо си служа с примери от вашия живот. Това правя с цел да ви предам по-отблизо своето учение. Не ми е приятно да си служа с тези примери, не ми е приятно да повишавам и гласа си, но въпреки това го правя. Искам като приемете учението да останете верни на него, да не го изопачавате. И способните и неспособните могат да го изопачат. Къде ще бъдете след 50-60 години? Ще умрете и ще заприличате на един куб. Турят паметник върху вас и му предават геометрическа форма. Това е заблуждение. Като съедините шесте куба в едно, ще получите тесаракта, който е в постоянно движение. То е тяло от четири измерния свят. Ако човек може да движи частите на тялото си, ще знае как да подобри условията на своя живот. Днес учените, специално математиците, се интересуват от четвъртото измерение – те искат да разберат какво представлява това измерение. Едно е важно. Това, което не се постига в триизмерния свят, може да се постигне в 4 измерния. Това, което не се постига в плоскоста, в тялото се постига, т.е. в триизмерния свят. Невъзможното за човека е възможно за птицата. Човек не може да хвърчи, а птицата може. Обаче има област в която човек може да хвърчи, а птицата не може. Това е областта на мисълта. Чрез мисълта си човек прониква в обширните полета на многоизмерния свят. Едноизмерният свят е врата за двуизмерният. Двоизмерният е врата за триизмерният. А триизмерният е врата за четириизмерният. И т.н. От четвъртото измерение нататък се влиза в духовния свят. И тъй. Невъзможното от физическо гледище е възможно от духовно гледище. Болите пръст. Лекуваш го по един, по друг начин не минава. Ако употребиш молитвата или мисълта си, болката мина. Намираш се в пустинята, гладен, жаден, рискуваш да загинеш. Ако разбираш законите на духовния свят, с силата на молитвата и на мисълта си, хлябът ще дойде. Има един реален, духовен път, по който и в пустинята да си, хлябът ще дойде. Как става това? Има закони, които увеличават малкото, но все трябва да има нещо. От нищо не става. Христос знаеше този закон. Когато пет хиляден народ дойде да го слуша, той каза на учениците си. Да нахраним народа. Те отговориха. Има само пет хляба. Много хляб е нужен за този народ. Дайте хлябовете, рече Христос. Той взе петте хляба, Благослови и ги и начупи. Те се увеличиха толкова много, че всички се нахраниха доволно и останаха 12 коша групи. Достатъчно е да има едно житно зърно в пустинята, за да се увеличи. Казвам. Достатъчно е да имате една свещена мисъл в ума си, едно свещено чувство в сърцето си и една свещена постъпка във волята си, за да се създаде нещо ценно от тях. Обаче без нищо, нищо не става. Не разбираме как става това. Не е нужно да го разбирате. Защо? Ако знаете всичко, ще се спънете. Все едно, че ви давам голяма площ земя да обработвате. Като не знаете как да работите, ще изгубите времето без да имате резултат. Дам ли ви малка площ, лесно ще обработите и ще имате резултат. Твое е само това, което можеш да обработиш. Какво представлява всичкият въздух? Не зная, но се ползвам от въздуха, който поемам в дробовете си. Какво представлява светлината? Не зная, но се ползвам от онази светлина, която прониква в мене. Какво представлява Бог в своето величие? Не зная, но ако съм във връзка с Него, Той застави обгръжаващите да ми съдействат в доброто и аз се ползвам от Неговата любов. Дойде една сестра при мене да се оплаква от един брат, че бил лош, че я гледал някакси и особено. Братът не е толкова лош, но това станало причина да дойде тя при мене да й обясна известни неща. Много хора не гледат добре не само този брат. Като гледа човек трябва да внимава за движенията си. Някои движения внасят лошо разположение в човек. Съзнанието ви трябва да бъде будно, да контролира движението. Виждаш една жена и мускулите ти трепват. Ще се пазиш. Това трепване замагля ума. Това е особен род пиянство. Знае се, че пиянството, блудството и престъплението вървят заедно. Дяволът отишъл при едно и му казал Искам от тебе да направиш едно нещо. Какво искаш? Или да убиеш човек, или да блудстваш, или да изпиеш чаша вино. Да убия не мога, да блудствам не мога, но ще изпия чаша вино. Като изпил чашата вино, извършил и трите неща. Казвам нито ще пиеш вино, нито ще блудстваш, нито ще вършиш престъпление. Същия закон се отнася и за доброто. Ще дойде един ангел и ще ти предложи една чажа, но не с вино, а с вода. Като изпиеш водата, ще имаш разположение да правиш добро. След това ще се яви пред тебе една млада, красива мума, която ще събуди желание за нещо красиво и възвишен. Ти ще държиш образа на момата в ума си като нещо свещено и ще й услужиш. След това ще отидеш да съживиш някой и умираш. Следователно, една и съща форма чашата може да се употреби и за зло и за добро. Важно е съдържанието й. Като живееш нечист и порочен живот, дяволът е вътре в тебе, ангелът отвън. Когато живееш чист и добър живот, ангелът е вътре, дяволът отвън. Дяволът трябва да бъде отвън. Сега не искам да говорим и да мислим за дявола, защото се свързваме с всички нечистоти, които съществуват от памти век. Колкото по-малко говорим за него, толкова по-добре. Ние не желаем зло на дявола, но казваме, нека си вземе стоката и да си върви. Колкото стока има да си я взема, ние няма да задържим от нея нито грам. Нашия свят тази стока не се продава, нито се купува. Ако може да направи нещо от нея добре, нека си я вземе. Аз искам да остане във вас мисълта да служите на Бога. Зная, че всички имате добри желания. Нито един от вас не мисли да върши зло и престъпление. От вас се иска чистота и будно съзнание. Дойде ли една нечиста мисъл в съзнанието ви? Веднага трябва да проверите откъде и да и защо е дошла. Пълен контрол на чуждите мисли и желания. Не трябва ли да помагаме? Има начини за помагане. Един млад дойде при мен и ми каза. По-рано мислих, че не е важно какво мисли външния свят за мене. Сега обаче разбрах, че ако не знаем законите да се пазим, лошите мисли отвън могат да проникнат в нас, и да ни причинят сло. Идай. Изучавайте законите на ума, на сърцето и на волята. За да се постигне една мисъл, трябва да се спазват известни правила. За да се изяви едно чувство, също са нужни известни правила. И добрата поступка, за да даде резултат, трябва да се сообразява с известни правила. При това положение човек може да бъде здрав и разположен. Здравето се обослави от хармонизирането на мислите, чувствата и постъпките. Ако тази хармония не съществува, нищо не можеш да постигнеш. Всеки човек иска да постигне нещо. Дадени са ви всички благоприятни условия за постигане на нещата. От вас се иска малко усилие. Ще ви дам една работа за 10 дни. Съсредоточете се в себе си, без да се изобличавате. Следете какви мисли и желания минават през вас. Ако намерите нещо нечисто, радвайте се, че ви се предоставя случай за работа. Освободете се по един правилен, естествен начин от нечистите мисли и чувства. Ако постъпката ви не е правилна, изправете я веднага. Често аз разглеждам по-раншните си действия и ги сравнявам с днешните. Виждам каква светлина съм имал тогава и каква имам сега. Не се питам, защо някога съм мислил по един начин, а сега мисля друго яче. Много естествено, тогава съм имал по-малко светлина, а сега имам по-голям. При слабата светлина предметите се очертават слабо, неясно. При голямата светлина предметите са ясни. Кабалистът носи триъгълник на челото си, символ на хармония между ума, сърцето и волята. Този триъгълник е обърнат с върха нагоре, стремеж към Бога. Ако и вие имате този стремеж, челото ви ще се опише същия триъгълник. Обърнели се триъгълникът с върха надолу и стремежът се обръща надолу. Известно време се стремиш към Бога, но после си кажеш Не намерих Бога горе. Обръщаш върха на триъгълника към земята и казваш Да си поживея малко. Ще си поживееш, но резултатът ще бъде друг. В първия случай живееш като светия, придобиваш много знания, помагаш на хората и се ползваш от любовта им. Във втория случай живееш само за себе си ядеш и, и пиеш. Нямаш приятели, хората не те обичат. И в двата случая ще умреш, но като си живял само за себе си, сега червите ще има какво да ядат. Светията лесно излиза от гроба, а егоистът остава там дълго време да се разправя с тялото си. Много мъже са недоволни от жените си, че следват духовния път. Те не разбират живота. Вместо да скърпят, те трябва да се радват. Ако жената е духовна, тя ще излъчва светлина, от която и мъжът ще се ползва. Светлината помага за разрешаване на мъчноти и противоречията в живота. Христос отне жена ми. Христос не се нуждае от твоята жена. Той иска чрез жена ти да помогне и на тебе. Разбиране е нужно на сегашните хора. Казвам. Има една тъмна зона, през която човек трябва да мине и на физическия свят и в духовния. Като минаваш от светския в духовния живот, в първо време ще отслабнеш, ще изгубиш красотата си. Колкото повече навлизаш в духовния свят, толкова повече се укрепваш. Чертите на лицето ти стават по меки по-нежни, по-красиви. Тялото ти се изтънчва, линиите се оформят. Лицето ти започва да свети. Казваш. Заслужава човек да мине престрадание, за да придобие тази светлина. Същата зона минава човек, когато напуща земята. Що мине тъмната зона? Той казва Най-големите страдания са нищо пред този свят на светлината Докато живееш само за земята, ти си нервен, недоволен, груб Като се приближи някой до тебе, не можеш да го търпиш Човек може да се докосне до човека не само физически, но и смисълта, и чувствата, и с волята си Казваш, държа този човек в ума си или държа го в сърцето си, във волята си. За да бъде свободен, човек трябва да живее в чистотата. Без чистотата ти всякога ще бъдеш под влияние на чужди мисли и желания. Затова е казано в писанието. Молете се един за друг, за да изцелеете. Много хора, много брати и сестри страдат, мъчи ги нещо. Какво ги мъчи? А токувани са от чужди мисли и желания. Чуждите мисли са като теният. Влезнат ли в човешкото тяло, те изсмукват хранителните му сокове и може да го задигнат. Такива тени има и в духовния свят. Те отстъпват само при любовта. Влезе ли любовта в човека, всичко нечисто и вредно излиза навън. Едно нещо искам от вас. Да се уважавате и да си давате свобода един на друг. Една идея имам в ума си. Любовта. Обаче вашите умове са заеди с други мисли. За да дойдете до любовта, трябва да разберете куба като жива геометрическа форма. Ако разглеждате куба в едно положение, вие виждате само трите му страни. Останалите три са неизвестни. Те са от по-високо измерение. Ако влезете в четвъртото измерение в света на тесаракта, ще видите всичките страни на куба. В тесаракта всяка страна е куб, но и кубът от своя страна е малък тесаракт. Тесарактът като геометрическо тяло е свързан с съзнанието на живи, разумни същества. Също времено те са крепости. Превземеш ли крепостта, ще изучиш съдържанието й. Е. Всяка външна крепост е свързана отвътре с друга, по-голяма крепост. Неприятелят, като не знае това, минава през външната крепост, но отвътре го бомбандира. Влезеш ли в четвъртото измерение, мъчно се справиш с условията. В триизмерния свят лесно се справиш, в двуизмерния още по-лесно се справиш. Ако едно същество от четириизмерния свят е против тебе, то ще насочи същества от подолните светове да се настроят против теб против тебе и ти ще се намериш плетен в мрежа. Какво ще правиш? Ще отидеш на главния телефон и оттам ще режеш с ножицата си жица след жица. Прережеш ли по-голямата част от жиците, ти ще произведеш дисхармония между противниците си. Те ще започнат да се карат помежду си, а в това време ти ще избягаш. Докато те се карат за богатството ти, кой повече да вземе, ти ще бъдеш свободен. Борбата помежду си, те ще се наранят. След това ти можеш да им помогнеш. Ако не можеш да прережеш жиците, ще изпиташ мъчмотията на положението и ще кажеш, Бог да ми е на помощ. И тъй, Слушвайте се във всичко, което ви говоря. Въдете поука от всяка лекция. Въдете поука от всяка сказка. Ако сказ сказчикът е по-глупав от тебе, кажи си и от мен има е по-глупав. Ако е по-умен от тебе, пожелай си и ти да станеш умен. Така че и в първи и във втория случай можете да се ползвате. Опитайте се вие да говорите на хората, да им предадете нещо от себе си. И аз като засегнах въпроса за Куба, искам да обърна вниманието ви върху неговия вътрешен смисъл. И за мене се нужни години, за да ви обясна смисъла. За вас се иска още повече време, за да го разберете. Казвам. Изкуство е да се предават мислите. За да предадеш мисълта си и да се възприеме, трябва да знаеш законите. Казвате, мислите се предават чрез печата. Това е добър метод, но има още по-добър – чрез мозъка. Едно време печат не съществуваше. Тогава мислите се предаваха чрез пространството. Няма по-добър метод от този да приемеш една божествена мисъл направо чрез мозъка си, като по антена. Едно време, е, когато гората не разчитаха на печата, работеха с мисълта си. Затова мисълта им беше силна. Днес те работят повече с болята си. Днес много от болестите се дължат на слаба мисъл. Ако мисълта на хората беше силна, те ще да се лекуват с нея. Мисълта лекува. Много от болестите се дължат и на бързината, с която хората действат. Яде ти се нещо, бързаш, по-скоро да го изядеш. Не бързай. Изпотен си, пие ти се вода, бързаш да се напиеш. Чакай малко. Почини си, докато путта ти се прибере. Нямам време. Имаш време. Седни, почини малко, благодари на Бога. Не бързай да реализираш мислите и желанията си. За всичко има време. Лоши са условията на живота ми. Те не се поправят с бързане. Молитвата ще ви спаси. Моли се ден, два, три, седмица. И ако след една година най-много условията не се подобряват, ела при мене, да ти кажа коя е причината за неуспеха ти. Същевременно ще ти помогна. Срещам големи препятствия. Това е вреда на нещата. Христос нямаше ли препятствия? Кой велик човек, мъж или жена не е минал по пътя на мъчмотиите и страданията? Задачата на човека е да изправя грешките си, а не е да избягва мъчмотиите. Ако и вие не изправите грешките си, а аз ще ги изправя. В един ден аз ще ви направя свети, но за предпочитане е вие сами да станете свети. И войникът може в един ден да стане генерал, но по-добре е да е роден генерал. Да отговаря на изискванията на генерал. Моето желание е да се промените, но да ви промени знанието, което сега ви се преподава. Един ден, когато престана да ви говоря, други ще дойдат да работят върху вас. Друг процес ще стане тогава. Сега аз проектирам известни мисли в съзнанието ви. Онзи процес, който ще действа отпосле, ще разработи тези мисли и ще внесе нова светлина в умовете ви. Новата мисъл е проектирана вече. Тя работи за растенето на хората, както и за тяхното освобождение. Когато дойдат Божиите работници, вие трябва да ги познаете и да разберете какво носят и какво искат от вас. Мнозина идват при мене и искат да ги запознае с невидимия свят. И аз желая същото, но то не става механически. Тези, които работят върху вас, са учени. Щом видят някого, те първо го изпитват да видят как може да се работи върху него и какво може да излезе от него. Те имат свои методи и знаят с кого как да работят. Аз наричам тези работници братя на човечеството. От моя страна те имат пълно доверие, за това не се е меся в тяхната работа. Само мога да им кажа, че еди кой си брат или сестра са физически слаби, да не ги товарят изведнъж с много работа. Да се месят в техните методи, това е престъпление. Те имат желание да ви осветлят по всички въпроси, да ви избавят от мучурите на живота, от незгодите и страданията и да ви покажат пътя към мъдростта, истината и любовта. Няма човек в света без мъчноти и страдания, но тези братия ще ви помогнат да се справите, да решите задачите си. Казано е в Писанието: Ще изпрате духа си да ви освободи. Духът иде чрез тези братя. Без тях нищо не можете да направите. И Христос дойде на земята с тези братия ангели. Те взеха участие в Неговото възкресение. Духът се изявява в миналото, изявява се и сега и ще се изявява и в бъдеще. Каквото възприемете от Духа, това ще бъде вашия капитал. Бъдете носители на Божественото, станете проводници на Великия Божи дух. За да постигнете това, не се занимавайте със странични работи, които само спъват. Като майка ще раждаш добри и умни деца. Като баща също ще раждаш добри и умни деца. Под деца не разбирам само физически деца, но и вашите мисли и желания. Ще бъдеш добра майка и добър баща да раждаш светли мисли и благородни желания. Питате. Не сме ли добри майки и бащи? Нищо не мога да кажа. Ако ви хваля, трябва да заслужавате похвалата. Ако ви укорявам, трябва да заслужавате укора. При това аз зная закона, като ви хваля, ще ме хвалите. Като ви укорявам, ще ме укорявате. Не искам нито едното, нито другото. Влизам в положението ви и казвам – ако съм на ваше място, и аз ще подстъпя като вас. Работа се иска от всички. За да се постигнат нещата, аз прилагам следния метод. На всичко гледам както Бог гледа. Някой ми препятстват нещо, казвам. Бог му е дал всички способности, дал мое уми и сърце. Няма защо да се безпокоя. Един ден той ще постави както трябва. Няма защо да се боря с него. Като се пробуди съзнанието му, аз му казвам. Ще излезе нещо добро от тебе. Кога? Не бързай. Бог мисли за тебе. Ти какво мислиш? Остави това. Моята мисъл не е толкова насърчителна. Дръж се за Божията мисъл. Като свършиш работата си, тогава ще кажа мнението си за теб. Сега се дръж за Бога. Той има специфична мисъл за тебе. Помнете: аз имам към всички добро разположение. Ако не е така, ще влеза в стълкновение с Божия закон. Щом имам добро разположение към вас, готов съм и да изпълня Божия закон. Затова казвам, ще търпя хората с всичките им грешки, с невежеството им, с всичките им слабости. Ако сте прости, ще употребято ягата. От никого няма да се страхувам. Понеже сте царски синове, не смея. Бащата, царят, ще ми каже, деца са имат слабости, бъди снисходилите им към тях. Казал ми е да бъдам мек и аз пазя заповедта на Бога. Някога не съм мек. Кога? Когато намествам щупената ръка или крак. Тогава я пипам, разтривам, въртия я на една, на друга страна. Щом човек е здрав, имам друго входа към него. Не може ли да се относиш по меко към щупената ми ръка? Не мога. Ще ми извиниш, но трябва да е намести и бинтован. Що му здравее ръката ти? Аз ще се отдалеча от тебе и ще приложа друг метод. И тъй. Ако искате да работите за Божието дело, трябва да прилагате мисълта, чувствата и волята си. Ще работите върху тях, за да ги усидите. Човек трябва да има силна и светла мисъл. Чисти чувства и разумна воля. В светлината на Божията любов всичко се постига. Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 26 октомври 1932 г. в София.